produccións y presenta En vidas a edición número 156 de Of Mental A cara ve da música na cara ve da radio Saudos a aqueles e aquelas que nos ouben Desde as ondas de Radio Filispín As ondas libres que veñen de cumprir 20 anos Dende Ferrol Galiza, Terra de Trasancos Parabéns a todas e todos E tamén a través das ondas de Radio Crónica Folk Musical Que ven de cumprir 15 anos Así que tamén moitos parabéns Por suposto, non esquecemos a que nos escoita dende os podcast de iVoox ou mesmo Archive.org. O programa de hoxe supongo a chegamento número 2 a obra do artista sonoro vigués Durán Vázquez. A semana pasada vos ofrecíamos o primeiro episodio. En esta edición será o propio músico ou non músico. Vaya vostedes a ver quen conte coas súas propias verbas grabadas en exclusiva para este programa os seus comezos e influencias musicais, que ilustraremos pola nosa banda con exemplos sonoros, segun vaya referindo Durán Vázquez. Xa na segunda metade deste espazo afondaremos no que é, ata a data, a última obra do artista, Vinun Sabati in the Dawn of Science Fiction, non a mencer da ciencia ficción. Esta última obra de Durán Vázquez está realizada en colaboración con outro galego, tamén da Rías Baixas, de Nigrán especificamente, en que actualmente vive en Arteixo, a Coruña. O coñecido como club, o club, segundo que irás ti dicir, en realidad toma nota se escreve KLOB, así que a partir aí comezan as pesquisas. Para coñecer os detalles das pezas que ubiredes ao longo desta hora, remitimos vos a entrada correspondente que estará publicada xa nestes momentos no blog do programa ozmental.blogspot.com Si máis, quedades coas verbas e a ilustración sonora de Durán Vázquez. Son Durán Vázquez de Vigo. Sempre fui moi melómano, de neno fui ver O Retorno do Jedi. Levaron meus, meus pais, tiña como seis anos, mais ou menos, e quedei moi impactado coa experiencia. Logo xa, con 13 anos, mais ou menos, tiña algunhas cintas casete, con bandas sonoras sobre todo, Ennio Morricone, Angelo Badalamenti, Twin Peaks, e alguns outros, Danny Elfman tamén, gustábame moito, pola banda sonora da película de Tim Barto. Batman. E logo, xa con 14 anos, no, no primeiro curso do de Bacharelato descubrín a música de vanguarda nos libros de texto, que aparecía as tendencias de vanguarda como música electroacústica, electrónica, música concreta, etc., aparecía ao final do libro de texto de música onde nunca chega o temario, pero eu de todos os tamén descubrí en la radio por primera vez a esplendor geométrico. Xa na metade dos anos 90, pola radio, os videoxogos, descubrín a música electrónica pop e o tecno. Eh, refirome a industria do pop inglés, grupos que daquela eran novedosos pola influencia da, de Sony para promocionar a súa primeira consola Playstation. Son eh, os famosos como Wipeout aparecían grupos ingleses do estilo de Orbital, Chemical Brothers, Letfield, Dior y otras cosas así por el estilo viñeron, pois, eh, The Future Song London, The Prodigy, The Young Gods, pola influencia das amizades de Instituto, descubrí grupos de metal rock industrial, como Ministry, Frank 242, e, eh, sobretodo, Names Nails e eh, Affect Swing, que foron os, os dous que máis me gustaban. Fíxenme con o meu primeiro computador para ponerme a gravar cintas caset Eu tiña a convicción de que aquelo gustaba moi moito Eu tiña que facer música como a que facía aquella xente Todos son electrónicos, con estructuras que non eran a típica canción Non había voces en moito, en moitos dos álbumes destes grupos E nada, e aprendín de xeito, como pasa sempre, autodidacta No tenía formación ni musical ni informática, yo no sabía nada de computadores. Be myself and dos anos 2000 comecei a ir a actuacións ao vivo que organizaba o colectivo Sinsal Audio, sobre todo no seu clube Bademecun, aquí en Vigo e ali foi onde escutei por primeira vez a xente como Marcus Mecla, Thomas Brickman Paul, que era aquel que facía música da electrónica moi oscura, con moitos graves e fundou o, o, o selo Escape, e o máis importante de todo foi que ali no Bademecun escutei por primeira vez a a actuación da xente do Porto que recén ese ano 2003 eh, estrear o seu novo selo discográfico Crónica Electrónica. Gustou-me moito, pensei que sería boa idea mandarles algo e meses despois resultou nunha proposta que se converteu no disco Product 01, onde aparecen os meus primeiros temas publicados nun disco. As cousas precipitaronse no bocamiño, en ese mesmo ano fixen unha actuación no marco, polo contacto que eu tiña coa xente de Sinsal Audio. Nesta actuación coñecín a Jorge Aro, o ano seguinte conseguín actuar no Festival Sonar, en 2004, que debeu ser como a miña terceira ou cuarta actuación en directo. Tambén tres meses despois tiven que, que regresar a a Barcelona para actuar no Festival LEM de Víctor Nubla, e a máis diso pois, en pequenos locais ou galerías de arte en distintos lugares, en Porto, en Santiago, en Vigo. Logo, en 2006, marchei as Canarias, e as cousas non ian tan ben, na música eh, non hai cartos, e, eh, menos, se es faz este tipo de cousas raras, ruidosas. E, cando estropeou o meu computador, tivén que ir facer cartos e pasei a meirante parte de 2006 fora a comezos de 2007 retornei a vivo a casa dos meus pais. Pareceu que as cousas movíanse outra vez na boa dirección, coñecín a xente de a Alejandro Durán e Miguel Ángel García, reencontreime con Jorge Aro e así por medio del tamén coñecín a xente de Experimenta Club, tiñan un prexecto con un xunto que se chamaba Experimenta Club Más Limbo e graxas a eles fixen actuacións en Bos Aires, en Montevideo logo en Berlín no Instituto Cervantes e ao mesmo tempo, neses anos tamén coñecen a xente de Lisboa por medio de Paulo Raposo coñecen a Ricardo Reis que era quem dirixía a radio dos alumnos do Instituto Superior Técnico de Lisboa xa non existe máis pero entre 2009 e 2010 producín unha serie radiofónica que se chamaba Radio Mil Colinas que é un dos meus traballos máis coñecidos.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 Michael Frein, experto en política comercial e ambiente do servicio para o desenrolo da igrexia protestante alemana, indicou Os países africanos xa se atopan desprotexidos fronte ás importacións baratas europeas, como a carne de polo, que está inundando os seus mercados Con esas exportacións, Europa destrue a economía dos produtores locais e, ainda por riba, a Unión Europea quere que reduzan os arancéis aduaneiros para incrementar ainda máis as nosas ventas. Michael Frey indicou tamén que a eliminación ou reducción dos arancéis será un duro golpe para os países africanos, xa que ata un 40% dos seus ingresos totais provén deses impostos sobre as importacións. Vita Simon, voceiro do Centro Alemán de Coordinación para África Meridional, describiu o SEPA como instrumentos dun novo colonialismo económico. Definilos como ferramenta para o desenrolo é, sinceramente, unha mentira. Tan xo en Kenia perderánse 625.000 postos de traballo na industria leiteira por mor das importacións baratas europeas. En maio de 2010, celebrouse en Madrid o sexto cumio Unión Europea América Latina e Caribe UEALC, que procurou implantar os acordos de asociación en Latinoamérica baixo a forma dunha asociación entre a Unión Europea e o MERCOSUR, certificando así unha nova era de expansión para o capitalismo das corporacións españolas. É dabondo mencionar que, nun principio, A Organización do Cumio invitará ao mandatario ilegítimo de Honduras, Porfirio Lobo. volvín a actuar no marco, no ciclovibra de Valencia, no festival MEM de Bilbao. O enfoque das miñas actuacións en directo estaba influído precisamente polo contacto con Jorge Aro e centréime na experiencia acusmática que tratase de presentar os sons disociados das fontes que o xeneran, eludindo as referencias visuais canta fose posible, para que non condicionen a escueta experiencia do fenómeno acústico tamén unha influencia importante foron os escritos que atopaba por internet de Francisco López sobre a súa música concreta absoluta. a paixón de actuacións que, que dura ta hoxe, un distanciamento en moitas relacións persoais, perda de contactos, non só pola miña parte, porque no resto da ta Galiza tamén as cousas comenzaron a afloxarse, xa non había tantas iniciativas, o colectivo ALGA pois progresivamente desapareceu. Para min o importante nestes 20 anos sobre todo son as grabacións que foron saindo con moita regularidade en forma de álbumes ou miniálbumes. Estes traballos son onde eu podo expoñer a maña manipulación total do son como a mí me interesa. Sobrevinum Sabati. Co paso dos anos, fun perdendo interés en sacar máis traballos dixitais de libre descarga, porque se hai moitos meus dispoñibles e tamén porque nos últimos tempos comecei a sentir os potenciais perigos da distribución in misericorde pola internet. Custa moito tempo, esforzo, rematar un traballo de media hora ou unha hora, E cando vexo que hai algúns desaparecen sen deixar rastro, ou vexo que desaparecen editoriais que non mellor dos casos fan migrar todo o seu catálogo a archive.org, pois iso dame moito que pensar. Ademais, ha que na prensa escrita segue haber unha preferencia polos traballos que saen en formato físico. Así que puxen maior esforzo a intentar publicar con editoriais discográficas, e nestes anos resistome a tentación de sacar material a siña en AdLabels. E de todos modos, os net labels que ainda aguantan e son realmente interesantes tamén son moi exixentes, ainda que non saquen material en disco ou en cinta. Ouse xa que, en 2019, non conseguín publicar nada. Non preciso dicir que pasou a onda seguinte. Eu sempre tiben interese polos temas da guerra, a propaganda ou as tecnoloxías militares de vanguarda, cousas como nanotecnoloxía ou enseñaría xenética... Eu xa viña considerando dende 2009 a deriva do mundo e da economía en relación coas epidemias como ferramenta de manipulación política, e tamén a da ionosfera, por certo. En 2010, a suposta crise da gripe A, que comezara sendo a gripe porcina, cortouse de súpeto xusto cando parecía que a cousa daba lugar a un escándalo internacional con aquel informe de Wolfgang Bodarg para o Consello de Europa onde expuxo as relacións íntimas da OMS coa industria farmacéutica. Tras escoitar durante 10 meses que ian morrer 40 millóns de persoas no mundo, de súpeto dicíannos que as vacinas que mercamos estaban a acoller nos uns almacéns do exército e que a ver se conseguíamos colocalas en países pobres para recuperar algo dos cartos. En Sinanza, todo o que pasou en España a partir de marzo do 2020, dende o meu punto de vista non é máis que a repetición mellorada dun fenómeno político e xa coñecido, pero que desta vez foi máis lonxe. En xuño de 2022 morreu meu pai debido, e cito, a COVID leve. Mas non foi só iso o que pasou. Polas casualidades inverosímiles que só se poden dar na vida pequena, na nosa familia houbo unha serie de coincidencias fortuitas moi reveladoras. Abundaron as negligencias do persoal dos sergas, entre outros fenómenos extraños, mas non só de persoal sanitario. Como dixo alguén nun artigo destes últimos anos, os médicos e outro persoal do Estado comportáronse con estricto celo funcionarial, como o perfiño da policía ou os ministros. Malditos e xades todos vós. Na derradeira noite do meu pai, mesmo houbo unha doutora nas urxencias do Álvaro Cunqueiro, que achegouse a min para propoñerme a súa morte parando as máquinas, porque, segundo ela, a situación era calamitosa. Así experimente nas propias carnes cousas que eu xa suponía Dende facía meses escoitando en televisión cousas como Usted eh, se ha mostrado desde hace muchos años en, en defensa de un tema tan controvertido como la eutanasia ¿Cree que en estos momentos para una persona grave por coronavirus Debería ser un derecho? Ademais de moitas outras tendencias Saben coñecidas como as mortes a moreas en centros de maiores, Por todo o país, non só en Madrid O control da poboación con medios digitais, radar COVID, salvo conduto sanitario, campañas en redes sociais, bluetooth agogo, moedas digitais... Dende entón foron a máis os efectos secundarios da inoculacións en masa que o Ministerio de Sanidade recolle nos seus informes periódicos, pero que é algo do que ninguén ten intención de falar, nin na rúa nin nos medios. Nun bloque de 50 veciños, orden 4 ou 5 casos de cancro en menos de 30 meses. Dous deles son cancorro de páncreas e, que rematan na tumba. Ou na familia aparecen distintos casos de trombos vasculares graves e, por todas partes, hai exemplos de repentinitis, pernas pochas, cegueiras, etc. Por outra banda, logo, en 2023, eu estaba a pensar en sacar un disco nunha coñecida editora de Madrid financiado por mim mesmo, cos cartos que herdei en pago por ofrecerles a meu pai en sacrificio. Eu quería devolverle á sociedade un pouco da mesma marda que me fixo tragar, coincidencias da vida, o meu bello amigo Club díxome que coñecía alguén asociado a esa editora o que podría ser un bo enchufe. Así que díxenlle, como enchufe é teu, que che parece se facemos un disco xuntos. <risa> leva moitos anos traballando con sons electrónicos e dende 2010 está totalmente consagrado ao ambiente escuro. Ademais, tamén en 2023 eu comezara a ler un pouco da obra de Lovecraft, que era algo que tiña pendente dende a infancia. E foi así que cheguei a colección de relatos curtos compilada por Rafael Llopis nos anos 60. Titúlase Los mitos de Tulu. Mais coincidencias curiosas, porque nesta compilación é onde descubrín o conto Binun Sabati poucos días despois da proposta para colaborar estaba escrito para nos. E así decidimos adoptálo como tema para o traballo. Club, Emma e discutimos durante semanas como abordá la nosa música, pensando nos distintos estilos das posibles casas editoras, como a discográfica de Madrid non parecía asequible, valoramos outras opcións. Traballamos con material diverso, palpando a cegas para topar a identidade do álbum, e logo comenzamos a considerar considerároselo crónica electrónica, así que... Pensamos en facer un son un pouco aventureiro, con perversións digitais, estruturas experimentais, máis en renunciar ao lado pop, por así dicir, ás as melodías e acordes, sempre coa temática do terror científico como referencia. Como había material abundante, fixemos outro álbum en paralelo, así que haberá outro disco co mesmo tema, pero de estilo máis rítmico e industrial, con sorte se irá neste 2025 tamén nunha pequena editora que se chama Be Silence. E ata aquí esta edición número 156 de Of Mental onde nunha segunda aproximación que iniciábamos a semana pasada quisemos afundar na vida e obra deste músico intrépido habería que decir músico artista sonoro viques Durán Vázquez Os detalles as pezas que ubíxedes podedes atopalas na entrada correspondente no blog do programa ofmental.blogspot.com Grazas pola vosa atención na realización técnica, selección musical e comentarios. Estivo André, pequeno monstro. Foi o fomental, a cara B da música.